15. fejezet Felettébb különös Ezzel adta kunyhótól néhány mérföldre délre, egy homokos partsávon két idős férfi áldogált és vitatkozott. Előttük az Atlanti óceán nyúlt a végtelenbe, Hátuk mögött a fekete kontinens terült el, körülöttük pedig az áthatolhatatlan sötét dzsungel. Ádász fenevadak üvöltöztek és acsarkodtak az erdőben. Rémisztő és hátborzongató hangok ütötték meg minduntalan a fülüket. Mérföldeken kóboroltak, mindvégig rossz irányba keresve a tábort. Olyan tökéletesen eltévedtek, mintha hirtelen egy másik földbolygóra pottyantak volna. Ebben a helyzetben az lett volna a természetes, ha minden idegszálukkal, szellemi erőjük teljes ladba vetésével az éppen égetően fontos életbe vágó kérdésre koncentráljanak, az életet vagy halált jelentő kérdésre, Miként juthatnának vissza a táborukba? Samuel T. Finlander vitte a szót. De kedves professzor úr, mondta éppen, én akkor is kitartok amellett, hogy ha Ferdinánd és Isabella a XV. század folyamán nem győzi le a Spanyolországban a mórokat, a világ ezer évvel előbbre tartana. A mórok alapvetően megértő nyitott szellemű liberális faj voltak. Földművelők, kézművesek és kereskedők, Pontosan az a típusú nép, amelynek a ma Amerikában és Európában megtalálható kultúrák a létüket köszönhetik. Ezzel szemben a spanyolok... Na na, kedves Mr. Finlander, szakította félbe Porter professzor. A vallásuk egyértelműen eleve kizárta azokat a lehetőségeket, amelyeket önsugal... Az iszlám hit már a múltban is hátráltatta, és mindig is hátráltatni fogja a tudomány fejlődését, amelynek mérföldkövei. Az Istenért, professzor úr! vágott a szavába Mr. Fillander, aki időközben a dzsungel felé fordította a tekintetét. Ott, mintha közeledne valami. Archimedes Q. Porter professzor a rövidlátó Mr. Finlander által jelzett irányba nézett. Na-na, Mr. Finlander, fette meg titkárát. Hányszor elmondtam már önnek, hogy törekedjék szellemi képességeinek teljes összpontosítására. Csak is ez teszi képessé arra, hogy értelmi erőjének latba vetve irányíthassa figyelmét azokra a nagy fontosságú problémákra, amelyek természetszerűleg csak a nagy elméknek jutnak osztályrészül, és erre most kénytelen vagyok elmarasztalni önt az elemi udvariasság szabályainak megsértése miatt. Félbeszakította a tudományos fejtegetéseimet csak azért, hogy felhívja a figyelmemet egy közönséges, a felisznemébe tartozó négy lábura. Mit mondtam, Mr. Jóságos ég professzorul, csak nem oroszlán? Kiáltotta Mr. Fillander gyenge szemét a trópusi ajnövényzet hátteréből kiváló, elmosódott alakfelé felé mereztve. Igen, igen, Mr. Fillander, ha mindenáron ragaszkodik ahhoz, hogy köznyelvi kifejezéseket használjon fejtegetéseiben, Hát oroszlám. De, mint mondottam, az Istenért professzor úr, vágotta szavába ismét Mr. Fillander. engedelmével megkockáztatom, hogy a XV. században leigázott mórok minden bizonnyal ebben a felettépp sajnálatos helyzetben maradnak legalább egyelőre akkor is, ha most elhalasztuk vitánkat erről az egész világra kiható végzetes eseményről mindaddig, míg eme felész kárnivóra elbűvölő látványába lehet részünk. Időközben az oroszlán méltóság teljes nyugalommal tíz lépésnél közelítette meg a két férfit. Megállt és kíváncsian figyelte őket. A hold ezüstös fényében a különös társaság tagjainak alakja élesen rajzolódott ki a sárga homokon. Felettép kifogásolható dolog, felettép kifogásolható! kiáltott fel Porter professzor a bosszúság némi jelével a hangjában. – Soha, Mr. Finnlander, soha életemben egyetlen ilyen állatról sem hallottam még, amelynek megengedték volna, hogy szabadon kószáljon a ketrecén kívül. De egészen bizonyos, hogy jelenteni fogom ezt a kirívó etikai vétséget a szomszéd állatkert igazgatójának. – Teljesen igaza van, professzorul, helyeselt Mr. Finlander. És minél előbb, annál jobb. Most pedig menjünk. Azzal karodagatta a professzort, és útnak indultak abba az irányba, amerre a távolság köztük és az oroszlán között a leghamarabb kezdett növekedni. Alig haladtak azonban valamit, amikor Mr. Finlander hátra pillantott, és legnagyobb rémületére látta, az oroszlán követi őket. Még jobban megszorította a tiltakozó professzor karját, és szaporában kezdett lépkedni. – Mint már mondottam, – kezdte ismét Porter professzor. Mr. Finlander újra csak sietve tekintett. Az oroszlán ugyancsak megszaporázta lépteit, és makacsul tartotta mögöttük az iménti távolságot. – Követ minket! – lielte Mr. Filander, és futólépésre váltott. Na, – Na-na, Mr. Filander, mondta felháborodottan a professzor. – Ez a hebejhúrtyási egység teljességgel méltatlan tudós férfiakhoz. Mit fognak gondolni azok a barátaink, akik történetesen éppen az utcát járják, és szemtanúi a mi ugrálásunknak Könyörgöm, nem közlekedhetnénk valamivel illedelmesebben. Mr. Fillander lopva ismét a háta mögé kémlelt. Az oroszlán könnyed szökkenésekkel, talán ha öt lépésre vágtatott mögöttük. Mr. Fillander elengedte a professzor karját, és olyan eszeveszett iramban kezdett el rohanni, hogy azzal bármelyik egyetemi futócsapatban megállta volna a helyét. – Mint már mondottam, Mr. Fillander – süvöltötte Porter professzor – miközben képletesen szólva maga is teljes sebességre kapcsolt. Futólag nézett, és ő is megpillantotta a riasztó közelségben az állat kegyetlen sárga szemét és félig nyitott száját. Archimedes Q. Porter professzor most már lobogó kabát szárnyaival a holdfényben csillogó cilinderben szorosan ott loholt Mr. Samuel T. Philander nyomában. Előttük egy helyütt a dzsungel egy egészen alacsony hát tetei égért. Ez a facsoport volt az utolsó mencsvár, amely felé Mr. Samuel T. Finnlander elképesztő szökkenések és bakugrások közepette igyekezett. Ugyanakkor ez volt az a hely is, ahol a sötét árnyékba meghúzódva egy éles szempár követte elismerően, és érdeklődve a verseny lefolyását. Tarzan, a dzsungelfia, a majomember volt az, aki vigyorgóképpel figyelte a nem mindennapi fogócskázást. Tudta, hogy ami az oroszlánt illeti, a két férfiak nem kell semmiféle támadástól tartania. Önmagában az a tény, hogy Numa ilyen könnyedén hajlandó volt lemondani zsákmányáról, egyértelművé tette az őserdő törvényeiben jártas elméje számára, hogy Numa már korábban telerakta a hasát. Az oroszlán esetleg addig ólálkodik körülöttük, míg újra meg nem éhezik. Valószínűbbnek látszott azonban, hogyha nem dühítik fel, hamarosan ráunadologra a dologra és visszasonfordál a dzsungelbe. Valójában az egyetlen komoly veszélyt az jelentette volna, ha a két férfi közül valamelyik netán megbotlik és elesik. A sárga bundájú fenevad egy pillanat alatt ráveti magát, és a gyilkolás öröme akkora kísértést fog jelenteni számára, amelynek nem tud majd ellenállni. Tarzan felmérte, hogy a közeledő két férfi merre menekül gyorsan kiválasztott egy abba az irányba eső alacsonyabb ágat. Amikor Mr. Samuel T. Fillander zihálva, fújtatva és túlságosan elcsigázva ahhoz, hogy felkapaszkodhassék a biztonságot nyújtó lombok közé odaért, Tarzan lenyúlt és kabátjának gallériánál fogva felrántotta őt maga mellé az ágra. A következő pillanatban a professzor is a segítőkész karok hatósugarába került, és ő is hasonló jutott biztonságba. Épp akkor, amikor a csalódott numa hangos bömböléssel ugrásra szánta el magát, hogy visszaszerezze a karmai közül kicsusszanó zsákmányt. A két férfi egy pillanatig lihegve kapaszkodott a vastag ágba. Tarzan hátát a fatörzsének vetve üldögélt a helyén, és jót mulatott. Kíváncsi szemmel méregette az idegeneket. A professzor volt az, aki végül megtörte a csendet. Mélységesen fájlalom, Mr. Finlander, hogy egy alacsonyabb rendű lény jelenlétében a férfias bátorságnak ennyire teljes hiányáról tett tanú bizonyságot. teljes gyávasága következtében magam is kénytelen voltam lesüllyedni erre a számomra szokatlan színvonalra, hiszen csak így folytathattam fejtegetéseimet. Mint mondottam, Mr. Finlander, amikor ön félbeszakított a mórok, Archimedes Q. Porter professzor, Szólt közben Mr. Finnlander fagyosan. Úgy látszik, odáig jutottunk, hogy a türelme immár bűnnek minősül. A becsület pedig az erény állorcájában tesztelek. Ön gyávasággal vádolt meg engem. Úgy próbálta beállítani a dolgot, mintha csak azért futott volna, hogy engem utolérjen, nem pedig azért, hogy meneküljön az oroszlán karmaitól. Vigyázzon, Archimedes Q Porter professzor. Tettével végsőkig elkeserített. Ennyi évi türelemmel viselt piszkálódás után még egy birka is kifogyna a türelméből. Nana, Mr. Finnlander, Nana, figyelmeztette titkárát Porter professzor, ön megfeledkezik magáról. Én ez idáig még semmiről sem feledkeztem meg, Archiméder Q. Porter professzor. De higgye meg, uram, igen közel állok ahhoz, hogy megfeledkezzem a tudományos életben betöltött kiemelkedő szerepéről és őszhajáról. A professzor néhány percig némán ült a helyén. A sötétség jótékonyan elfedte az ábrázatára kiült gonosz mosolyt. Majd kisvártatva megszólalt. Ide figyelj, cingár, Fillander", mondta harcias hangon. Ha bunyózni akarsz, dobla a kabátot, gyere le a földre, aztán úgy betöröm a fejed, mint hatvan évvel ezelőtt ott a dagat Evans pajtája mögötti kis utcába. Árk! kapkodott levegő után az elképet, Mr. Fillander. Uramatyám, de jó volt ezt hallani, hiszen ha emberi hangot ütsz meg, Ark, én igazából szeretlek, de mintha az utóbbi húsz évben éppen valahogy elfelejtetted volna, hogyan kell emberségesen viselkedni. A professzor kinyújtotta a sötétbe vékony reszketek kezét, és öreg barátja vállára tette. Bocsás meg, cingár, mondta ellágyulva. Nincs annak még húsz éve. Isten a tanul mennyire igyekeztem emberségesnek maradni Jane miatt meg miattad is, Mióta a mindenható elvette tőlem azt a másik jane -t. Egy másik öregkéz, Mr. Finlanderé is elindult lopfal sötétben, hogy megszorítsa azt, amely a vállán nyugod. Ez a mozdulat minden másnál ékesebben szólóan közvetítette a két szív egymásnak szánt üzenetét. Percekig nem szólalt meg egyikük sem. Az oroszlán odalent idegesen járkált felsalá. A fán lévő harmadik alakját eltakarták a törzs körül feketélő sötét árnyak. Ő is némán és mozdulatlanul ült a helyén, mint egy faragott bálvány. – Ön bizony épp az utolsó pillanatban húzott fel engem ide a fára – mondta végül a professzor. – Szeretném kifejezni hálámat. Ön megmentette az életemet. – De hát nem is én húztam fel, professzor úr – mondta Mr. Finlander. – Úristen! – a nagy izgalma közepette meg is feledkeztem arról, hogy jó magam is valamilyen külső behatásnak köszönhetően kerültem ide. Valakinek vagy valaminek még lennie kell itt a fán. – Micsoda? – szakadt ki a kiáltás Porter professzorból. – Egészen biztos ebben, Mr. Finlander? – Egészen biztos, professzor úr – felelt Mr. Finlander, és tette hozzá azt hiszem, meg kellene köszönnünk az illetőnek. – Lehet, hogy ott üldögél most is pont ön mellett, professzor úr. – Micsoda? Mit beszél? Na – Na-na, Mr. Finlander, na-na! – mondta Proter professzor, és óvatosan közelebb csúszant Mr. Finlanderhez. Tarzan épp ekkor döntött úgy magában, hogy Numa túl hosszú ideje lebzsel már ott a fa alatt. hát fejét, és a következő pillanatban a két idős férfi legnagyobb rémületére felhangzott az ember szabású majon félelmetes, figyelmeztető harci ordítása. A két barát veszketve bújt össze amúgy is ingatag helyzetében. Azt látták ugyanis, hogy a hatalmas oroszlán, mihelyt a férfariasztő üvöltés és megütötte fülét, abba hagyta a nyugtalan járkálást. Gyorsan besúrant a dzsungelbe, és egy pillanat alatt eltűnt a szemük elől. – Még az oroszlán is reszket félelmében – suttogta Mr. Finlander. – "Felettép különös, felettép különös – motyogta Porter professzor. Görcsösen belekapaszkodott Mr. Filanderbe, hogy visszanyerje hirtelen ijedtségtől veszedelmesen megingott egyensúlyát. Mindkettőjük bal szerencséjére Mr. Filander súlypontja éppen ebben a pillanatban valahol a mélység legszélén táncolt. Így azután az a kevés kis plusz nyomaték, amely Porter professzor testének tömegétől származott, elegendőnek bizonyult arra, hogy lelőki a szerencsétlen titkárt az ágról. Egy pillanat múlva felettébb tudománytalan, égtelen visongatás közepette, görcsösen egymásba akaszkodva lebokfenceztek a fáról. Jó néhány pillanatig egyikük sem mert megmoconni. Mindketten bizonyosra vették, hogy a legkisebb mozdulatra ki fog derülni, mennyire össze-vissza magukat. Nagy sokára Porter professzor megpróbálta behajlítani a lábát. Legnagyobb meglepetésére teljes sikerre járt, lába ugyanúgy engedelmeskedett akaratának, mint korábban bármikor. Behajlította a másikat is, majd újra kinyújtotta. – Felettébb különös, felettébb különös – motyogta. – Istennek legyen hála – suttogta Mr. Fillander átszellemült hangon. – Ezek szerint nem halt meg? "Nana, na, Mr. Fillander, nana!" – intette le Porter professzor. Azt még teljes bizonyossággal nem állíthatom. Majd Potter professzor végtelen elővigyázatossággal kezdte leengedni a jobb karját. Ojé, semmi baja! lélegzett visszafolytva a földön elnyúlt teste fölé emelte a bal kezét. Az is mozgott. Felettép különös, felettép különös bogyogta. Kinek integet, professzorul? kérdezte Mr. Fillander izgatottan. Porter professzor mértóságának alulinak tartotta, hogy válaszoljon erre a gyermetek kérdésre. Lassan felemelte inkább a fejét a földről, és többször egymás után előre-hátra billegtette. – Felették különös – lihegte. – Így sincs semmi baja. Mr. Fillander nem moccant a helyéről. Mióta leesett, gondolni sem mert ilyesmire. – Hogyan is volna képes mozogni az – gondolta – akinek kezelába, sőt minden bordája eltörött. Egyik szemét oldalt sandítva, szent borzadájjal függesztette a kitekert mozdulatokat végző Porter professzorra. De szomorú látvány, mondta félhangosan Mr. Finlander. Teljes elmezavart okozó ajráskodás. Ez nyilvánvaló. De szomorú dolog is ez, pláne ilyen fiatalon. Porter professzor átfordult a hasára. Lassan, óvatosan felpoposította a hátát. Végül már olyan volt, mint egy csaholókutyával szembenéző hatalmas kandúr. Aztán leült a földre, és végig tapogatta valamennyi testvészét. Mind megvan, kiáltotta. Fölött tép különös. Felállt, és lesújtó pillantást vetve, amíg mindig földön fekvő Mr. Samuel C Fillanderre azt mondta. Na-na, Mr. Fillander. nem éppen ez a megfelelő pillanat arra, hogy gondtalan lustálkodásra adja a fejét. Dologra fel, szaporám! Mr. Fillander a másik szemével is odanézett, és néma haraggal bámult Porter professzorra. Megpróbált felkelni, és ő volt a legjobban meglepve. Erőfeszítéseit azonnal teljes siker koronázta. Mind mellett Porter professzor felháborító feltételezése miatt továbbra is majd megpukkod dühében. Éppen valami csípős visszavágásra készült, amikor egy különös figura ötlött a szemébe, aki pár lépéssel odébb áldogált, és fülkésző tekintettel méregette őket. Porter professzor felvette a földről fényről cilinderét, gondosan megtörölgette kabátja ujjában és visszatette a fejére. Amikor észrevette, hogy Mr. Finlander a háta mögött mutogat, megfordult és egy óriást pillantott meg. Egy szem kötőjétől és néhány fémdíszétől eltekintve teljesen mesztelenül, mozdulatlanul áldogált előtte. – Jó estét, uram! – mondta a professzor, és megemelte a kalapját. Válaszul az óriás intett, hogy kövessék, és a tengerparton útnak indult abba az irányba, amerről az imént érkeztek. – Azt hiszem, a józanész az diktálja, hogy menjünk utána – mondta Mr. Finnander. Na, – Na-na, Mr. Finlander! – szállt szembe vele a professzor. Nem sokkal ezelőtt ön felettébb logikus érveket hozott fel azon elmélete alátámasztására, mi szerint a tábor tőlünk pontosan délre helyezkedik el. Én skeptikus voltam, de ön végül is meggyőzött. Most már teljesen biztos vagyok abban, hogy délnek kell tartanunk, ha el akarunk jutni barátainkhoz. Ebből kifolyólag én tovább megyek délfelé. De professzor úr, hát ha ez az ember jobban kiismeri magát, mint akár ön, akár én, Olybá tűnik, mintha ide valósi volna a világnak erre a tájára. Legalább egy darabon menjünk vele. Na-na, Mr. Finlander, mondta ismét a professzor. Én nehezen meggyőzhető ember vagyok, de ha egyszer meggyőztek valamiről, akkor az elhatározásom már megmásíthatatlan. Követni fogom a helyes irányt, még ha körül kell is járnom az afrikai kontinest, hogy elérjek célomhoz. A további vitát azzal szakított a félbe, aki látva, hogy a két furcsa szerezet nem követi, visszament hozzájuk. Újra intett a kezével, de azok csak álltak a helyükön és vitatkoztak. Az ostoba értetlenség láttán a majomember hamarosan elvesztette a türelmét. Megragadta a rémült Mr. Fillander vállát, és mire a derék úriember eldönthette volna magában, hogy meghalt-e, vagy csak egész életére megnyomorodott, kötelének egyik végét jószorosan rákötötte Mr. Fillander nyakára. Na, – Na-na, Mr. Fillander, háborgott Porter professzor. – Felettébb méltatlan adtan önhöz, hogy szónélkül eltűri ezt a megalázó bánásmódot? ám alig, hogy e szavakat kiejtette a száján, az óriás őt is elkapta, és ugyanazt a kötelet neki is rákötötte a nyakára. Aztán Tarzan az már teljesen megrémült professzort és titkárát maga után vezetve elindult észak felé. Síri mentek jó ideig. A két fáradt és reményvesztett öregembernek úgy tűnt órákon keresztül. Amikor nem sokára egy kis magaslatra felértek, és talán száz jarnyira maguk előtt megpillantották a kunyhót, Örömük nem ismert határt. Tarzan eloldozta őket, majd a kis építmény felé mutatott, és eltűnt a szemük elől a dzsungelben. – Felettébb különös, felettébb különös – lihegte a professzor. – De most legalább látja Mr. Finlander, hogy teljesen igazam volt, mint mindig. Ha nem makacskodik és önfejüsködik annyit, egy egész sor megalázó, hogy azt nem mondjam, veszélyes incidensnek elejét vehettük volna. Könyörgöm, ezentúl fogadja el az érettebb és gyakorlatiasabb elme útmutatását, ha bölcs tanásra van szüksége. Kalandos útjuk szerencsés kimeneteléről Mr. Samuel T. Finlander annyira megkönnyebbült, hogy ezúttal nem vette a szívére a professzor sértő gúnyolódását. Ehelyett megragadta barátja karját, és szaporán megindult vele előre a kunyhó irányába. Nagy volt az öröm az immár teljes számban összegyűlt, partra tett kis társaság körében. Amikor a hajnal rájuk köszöntött, még mindig egymásnak mesélgették különféle kalandjaikat. Azt találgatták, hogy ki lehet ez a különös lény, aki ezen a kietlen tengerparkon őrködik felettük és oltalmába vette őket. Ezt biztosra vette, hogy az illető nem más, mint az úr valamelyik angyala, akit külön azért küldtek a földre, hogy rájuk vigyázzon. <gül> Ha látta volna őt az oroszlán nyers lakmározni eszmeralda, nevetett Playton, meggyőződhetett volna róla, hogy a mi őrangyalunk nagyon is húsvérjelenség. Nem éppen mennyei hangokat hallatott, mondta Jane Porter kisé megborzongva, amint felidézte magában az oroszlán megülését követő rémisztő üvöltést. Én sem mondhatnám, hogy az isteni hírnökökről bennem korábban kialakult elképzelésekkel tökéletes összhangban lett volna az a mód, jegyezte meg Porter professzor, ahogyan ez a hm, úriember kötelet kötött két tekintélyes és műveltudós nyakára, majd úgy rángatta őket a dzsungelen keresztül, mint a teheneket.